Hej och välkomna till det 54 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an där vi, och det är jag, Fredrik, Andreas, Jocke och Emil ska ta oss an dagens hemmamatch mot Jönköping Södra som vi vann med 2-1. Eh, var befinner vi oss nu? Eh, vi befinner oss hemma hos mig faktiskt. Eh... Inte på Bistro 65 som eh, man egentligen vill spela in den här podden. Mm, och tabellmässigt, eller rätt sagt, poängmässigt. Poängmässigt har vi åtta poäng på fem matcher. Eh, så får det rätt den här gången kanske. Ja, vi fick vi inte riktigt förra veckan. Vi räknade fel förra veckan. Mm. Men vi poddade lite senare på kvällen den gången. Det kanske var det som ställde till det. Kan ha vara så. Så det känns lite bättre nu den här veckan när vi har åtta poäng för matcher istället för eh, fyra poäng på fyra matcher eller vad vi hade förra veckan som då inte var riktigt rätt. Vi fick alltså fyra poäng på, på en vecka ja, nu. Precis. Jävla imponerande. Ja, nej men eh, riktigt skön seger måste man väl säga. Eh, otroligt stark tycker jag att vända den här matchen. Eh, vi börjar ju inte jättebra eh, i matchen. Eller jag tycker att Precis de första minuterna, då tyckte jag det kändes lovande. Då var det liksom lite intensitet från vår sida. Men sen ganska snabbt så, så gled ju liksom initiativet oss ur händerna. Och vi var ju ja men ganska bleka i, i första halvlek. Tyckte framförallt att vi hade väldigt svårt att få till vår, vårt pressspel överhuvudtaget. De tog togs väldigt enkelt. Ur det eh, kändes som att vi föll väldigt tidigt med våra wingbacks som gjorde att vi hade en fembackslinje. Så mittfältet blev ganska ensamma i den där pressen. Och det var, det var lite alibi-pressande, tyckte jag. Eller så vågade de inte kliva. Men i alla fall... Och sen kanske liksom Jönköping nog är ett av de mer bollskickliga och passningsskickliga lagen som vi har mött. Så de kunde ju spelas ur det där eh, ganska enkelt, tyckte jag. Nej, men jag tycker att... Eh alltså de första 20 minuterna i alla fall då, nej, då då kommer vi inte alls upp i kvalitet som vi borde göra och jag tycker att deras mål är väldigt, väldigt alldeles för enkelt. Jag tycker det är lite slappt. Alltså det är noll press på bollhållaren där och de får slå ett ganska enkelt inlägg efter ett inkast Anton lägger ligger den till inkast kanske inte var helt nödvändigt. Men sen, sen står man nästan lite och, och jag vet inte om vi står och sover eller vad vi gör. Men äh, det, det, det känns alldeles för enkelt och då, då, då får komma komma till, till ett väldigt bra läge och göra det målet. Så att, men sen så tycker jag att vi rycker upp oss ganska bra och inte släpper till speciellt mycket mer den halvveken. Och sen så, sen så är det väldigt skönt att skittekungen stångar in bollen precis innan pausen. Ja, precis. Gustav Lagerbjälke på hörna. Det är ett riktigt brötarmål. Han har otroligt mycket motståndare runt omkring sig och jag menar, rent av liksom den sista försvararen som ju håller om honom framifrån och ändå så lyckas han trycka fram pannan. Ingen klockren nick, men den smitter in mellan benen på den för dagen rosa kläder Frank Pettersson. Eh, fan, all heder till, till Lagerbjälke, skyttekung. Ja, och är ju skytteligan tillsammans med, det kommer inte att vara heter, från Öjs, men det är imponerande av en mittback även om det är två straffmål. Ja, men verkligen. Nej, men det som är imponerande är ju att det är en mittback som också visar lite killerinstinkt i boxen. Och eh, även om man haft förhoppningar om det tidigare så har det inte riktigt hänt. Men nu har vi hittat Gustav Lag som tre mål på tre matcher. Oavsett om det straffar straff eller inte. Otroligt imponerande. Nej, men jag håller helt med. Alltså att det här att förvalta fasta situationer och att vi också sen tidigare egentligen har haft ju ganska välvuxna eh, backar som har varit uppe på hörnen så har väl utdelningen eh, varit lite si och så på den punkten. Så det kan ju båda gott om vi får till liksom en dimension till i det där spelet. Och visst var det också så att förra matchen så såg man att eh, han, Adolfsson, kunde kasta långt som bara den på inkastla. Va? Var det inte så? Mm, man såg det till den här matchen också till och från. Ja, så att det är liksom en anledning att försöka fylla på i boxen när vi har den typen av möjligheter. Men annars så, jag vet inte, man kanske kan säga igen att de två matcher där vi spelmässigt kanske har övertygat minst det är de vi har vunnit. Eller vad säger ni? Nej, jag håller med. Alltså idag, det mest imponerande idag är ju att vi, vi väntar vi vänder och vinner mot ett J-södra och det känns ju som att vi bara behöver gå något år tillbaka så hade det känts... Alltså vi, vi, vi vänder och vinner utan att imponera egentligen spelmässigt. Uh, och, och det känns ju som att det man behöver bara gå något år tillbaka så hade det känts väldigt långt borta för Södra är ju ett lag som har varit i toppen av Superettan i, i flera år nu så att och, och vi gör det dessutom på ett sätt tycker jag ändå att när vi väl kommer in i matchen för jag håller med om att första 20, första 30 är ganska tuffa för vår del eh, inte så att Södra eller Jönköpings Södra kanske det är inte så att de gör, skapar jättemånga chanser, men det känns som att vi har riktigt svårt att komma in i matchen och det, det känns aldrig riktigt nära för oss. Men sen börjar vi en fem, tio minuter innan vi i Lagerbjälke gör det där målet så börjar vi få ändå någon form av press och få in bollen i deras straffområde. Det är inte så att vi skapar målchanser direkt kanske, men vi skapar i alla fall någon form av farligheter och lite press mot deras försvar. Absolut, vi har ju också några så här situationer där Justin Salmon är väldigt nära liksom att, att bryta igenom när vi verkligen så här lyckats pressa på, på riktigt och inte bara alibi-pressa som det kändes ibland. Borrung eh, har väl liksom ett skott utifrån, inte jättebra, men ändå så här, ja, det det fanns lite, lite tendenser där. Så jag håller med att matchbilden ändras. Och jag tror det var väldigt viktigt att vi fick det där eh, 1-1-målet innan paus och andra halvleken är ju liksom spelmässigt ett lyft utan att jag tycker vi, vi briljerar. Det finns några enskilda sekvenser som är jättebra. Bland annat målet såklart som ju är hur vackert som helst. Men det känns väl nästan som ett undantag som bekräftar liksom regeln i den här matchen att annars den typen av anfall fick vi inte till särskilt många gånger. Nej men och, visst målet var ju såklart väldigt avgörande för matchutgången men något annat som var avgörande för matchutgången och som hände liksom i början på eh, andra halvlek var ju såklart dels straffen. Den så kallade straffen? Ja, precis. Dels eh, båda att liksom straffen skedde men också räddningen på straffen. Då var det ute efter i samma situation men liksom både jag tycker att straffsituationen är otroligt konstig. Alltså jag förstår inte hur det kan bli straff. Det finns ju inte tillstimmelse till att det skulle kunna vara straff där. Nej, Det är ju. Alltså det, det såg märkligt ut på, på plats <laughs> och det ser helt horribelt ut när man har sett reprisen på tv. Liksom. Det är en sån här uh, 50-50-situation och han ser att bollen försvinner ifrån honom och då bara lägger han sig. Mm. Men sen, sen att Anton tar straffen, det är, det är ju otroligt viktigt att vi inte får liksom två-ett tillbaka där. Och, eh, jag vet att vi sa förra matchen att eh, Anton släppte in den bollen lite lättvindigt, men han var ju väldigt bra både i den matchen i övrigt och även den här matchen måste jag säga. Eh, räddningen innan straffen är otroligt bra och eh, man har flera bra räddningar i den här matchen som verkligen visar vilken klassmålvakt han är på den här nivån. Ja, riktigt bra match av Anton. Ja, verkligen Det går bara att instämma och. Jag, eh, sa, eh, jag hade ju turen att få sitta på, på läktaren idag och eh, jag väl lite där fast åt rätt håll, när jag sa att han tar den aldrig, han tar den aldrig. Men han är ju inte riktigt det, det, det, liksom en straffräddningsmålvakt. Han styrker är ju närspelet och frilägena och sådär mer än en, en som liksom rädda skott. Nere i hörnen. Uh, nu var väl kanske inte den här straffen superväl placerad. Men uh, det är ändå en, liksom en rejäl räddning han gör. Så det är verkligen bara hatten av och uh, uh, helt matchavgörande känns det som. Mm. Sen vill du också bara lyfta fram liksom, Engström först på returen. Det är ofta man... Om, om backarna inte är först på returen där och det blir mål, så, så gnäller man. Men, uh, men här var ju först på returen och skickade bort den. Så det, det måste man också lyfta fram lite, att det, det var riktigt bra att vara, vara där och skicka väg den. Jag tycker att ni är inne på något lite intressant tidigare i resonemanget just det här med att vi kanske inte gör vår bästa match men vi har hittat en stabilitet där vi ändå kan slå ett Jönköpings utan att egentligen förta oss. Vi, vi, vi, vi vinner och vi har också på det sättet också flytta ribban uppåt för vad vår vad ska man säga? Vad grundkapacitet är. Vi behöver inte, vi behöver inte träffa rätt på alla cylindrar för att, att kunna slå ett riktigt bra lag. Utan vi kan, vi, vi kan vinna genom att eh, spela sunt, spela okej okay och eh, sätta de få chanser vi får. Ja, för någonstans får man ju också säga att, det, och det tycker jag gäller både den här matchen och egentligen i överlag i inledningen av säsongen är att vi släpper till ganska lite eh, målchanser mot oss så jag tycker ju inte att Jönköping Södra har speciellt mycket överlag under matchen och framförallt sen efter vi ledningen så känns det inte som att det det känns ju inte lika panikartat som det kanske hade gjort som det har gjort eh, liksom genom åren utan vi känns som vi gör visserligen de pressar på men det är ju naturligt men jag tycker inte riktigt att de är så nära en kvittering Samtidigt känns det väl som att de har ganska många lägen men eh, samtidigt som man är orolig så känns det också som att det är någon slags organiserad kaos Det är farligt men det är inte så farligt Nej men jag tycker du sätter fingret på något viktigt att... Eh... Vi har en helt annan stabilitet eh, nu. Och det, det båda är väldigt gott eh, att vi... Jag tror att den här eh, förlusten mot, mot guys, den ställde ju liksom, eh, till det lite i hur vi skulle liksom värdera säsongsinledningen. Nu efter fem matcher då har vi ändå två vinster, två oavgjorda och så en eh, förlust. Och det är ju inte så himla tråkigt och det känns som att tendensen och, och riktningen är liksom rätt eh, okej okay faktiskt. Speciellt så vi in, man måste också tänka på såna saker. här saker Våra två forwards som ju liksom inför säsongen sågs som liksom, ja, seriens kanske vassaste eller ett av de vassaste anfallsparen i alla fall har gjort noll mål på fem matcher. Och, och ändå så ja eh, Ser det ganska okej okay ut i tabellen. Det är, det är en jämn serie. Så att, eh, som man säger på tyska. Det, finns, det är sluftna alltså håben. Vi kan lyfta lite till eh, med det här. Nej men det, jag, jag håller med. Och just framåt känns det ju som att det finns saker att hämta. Alltså att där vi såg under hösten när vi började leverera lite mer. Och även under kuppen och sådär. Eh, Alltså att vi ändå kan prestera lite bättre där framme för det är ju ändå jag tycker det är bra idag att uh, Videhult han får en 20 minuter i, jag vet inte exakt ja, att han ändå får byta av uh, Videhult uh, han gjorde ju en bra insats när han fick spela mot Vasalund och jag tror det är jättebra om, han, om, han, om vi utnyttjar Videhult så han får sätta press på dem eh, både Troné och eh, Viktor där framme så förhoppningsvis kan vi få, få lite mer fart där framme för det, det känns ju som att vi äh, ja men det känns ju verkligen som att det finns en hel del att hämta av just de två Sen så känns det väl som att vi Videhult får lite extra tid eh, nu idag för att eh, Filip har avstängd nästa match Absolut, jag måste säga att jag tyckte att Vido eh, eh, såg bra ut när han eh, kom in eh, och man kanske ska uppehålla sig lite vid <hör> paret och vad, vad vi liksom tycker att de har levererat hittills Men Prodell skämde ju bort oss med ett helt övermänskligt målfacit på höstsäsongen, att man kan leverera så över 30 matcher, det förstod vi väl att det kanske inte skulle ske. Men nu, nu står han ju på fem matcher och noll mål och eh, känns väl liksom inte jättehet i spelet heller tycker jag. Vad säger ni? Nej precis och det, det är ju han också som blir utbytt då och inte Filip trots att det kommer ju förmodligen vara då Prodell och Videhult som spelat tillsammans nästa match. Jag såg att det var lite förvirrat där domaren sa fel nummer till spelarna på planen så att Filip var på väg ut och sen så var det egentligen Prodell som skulle byta. Men nej, absolut. Jag håller, jag håller med. Han, han, han jobbar ju. Det ska han ju ha. han gör ju sitt liksom i defensiven som mycket han kan. Och han, han kämpar ju på liksom allt sånt där, men, men han får inte ut sig jättemycket av det. Vi har ju fått våra två straffar av honom under säsongen. Och det är ju det är väldigt bra såklart. Men, och i andra matcher tycker jag vi kanske har fått ut mer av hans förmåga och, och fånga in bollen där framme. Idag tyckte jag det var rätt svajigt. Alltså även när han fick ner den så blev det en passning som gick lite snett och sådär. Han, han känns ju, verk, han känns ju inte, liksom inte in the zone om man säger så. Sen så tycker jag, ni snuddar vid det här liksom, Joke, du sa att han, han gör jobbet i pressen och han är absolut nyttig och jag tror att han är jobbig att möta men min känsla är faktiskt ändå att både Eh, Prodell och eh, Troné eh, faktiskt har tacklat av lite i pressspelet i serien om man jämför med hur det såg ut i kuppmatcherna. I alltså, de gjorde ett otroligt intensivt jobb i de matcherna. Eh, och Jag tycker nog att det, det går att skruva upp intensiteten i, i det arbetet hos de båda två. På nytt. Eh, det tycker jag man kan tänka lite på. Jag vet inte om det är liksom, <hör> eh, en inställningsfråga, eller huruvida det liksom helt enkelt är det att det blir en mycket tydligare liksom matchbild när vi i kuppen möter ja, så, my så mycket liksom tydligt bollsäkrare lag och sådär. Men jag tycker ändå att det, den här pressen som var väldigt vägvinnande i kuppspelet inte riktigt har. liksom Klickat till hundra procent i seriespelet. Jag tror det är viktigt att ta upp det. Även om kuppen såklart är en brasklapp. Kuppen är vad kuppen är. Men, Fan, är du Askebrant eller? Ja. <laughs> ja jag är en touch av Askebrant i mig. Men, men oavsett så tror jag att eh, Victor Prodel och Filip Troné är eh, väldigt bra fotbollsspelare på den här nivån jag tror att de vet om det. Och när det funkar så är det liksom inget snack om att de också är givna i ett lag som VSG vi som vill utmana uppåt. Men jag tror också att, att man behöver ge dem en påminnelse genom att kanske plocka ut dem i 60 :e minuter. Om de inte riktigt gör jobbet, om de inte riktigt är fokuserade och levererar mål... Um. Så, så, så måste det finnas en, liksom en möjlighet att ta ut dem och slänga in en William Wide hult. Ja, jag tycker att det, det känns eh, som att eh, vi kan ju verkligen göra det nu när vi har en eh, William Widerhult som är, känns het. Eh, känns på gång och gjort mål i serien och hade ett riktigt bra läge mot Örgryta också. Som, eh, ja, det, det är synd att han inte sätter den. Alltså, det är övertid. ett bra avslut. Ja, det, är det. det går faktiskt att skylla ja. Det, det, han det är haft, en superräddning. Han har haft sådana där lägen ja. tidigare och liksom inte fått till det. Men liksom det här är fan, han gör precis rätt liksom. han, han vänder och skjuter i, i bort och det är en utsträckt liksom tåspett ja, han, han känns bra och uh, har liksom klipp och känns, uh, känns stark. Men, men jag tror att Andreas du är inne på något viktigt där. Det kanske, de kanske har blivit lite bekväma och det är viktigt att man inte får bli bekväm eller känna sig för säker. Om liksom inte den här liksom yttre motivationen finns i form av att det är liksom Malmö FF som står på andra sidan då får, man, då får man skruva på något annat för att få ut det med allra mesta. Det känns ju också som att eh, anfallarna ändå är en... Jag håller ju med det du sa Fredrik om pressspelet och våra anfallare. Och, och det känns ju som att det har varit lite så kanske överlag i, i, i, i serien just med pressen, Alltså inte bara anfallarna, men jag tänker ändå att anfallarna sätter ju ändå någonstans, någon form av standard i det här pressspelet. Att de, om de kliver på så har de ju förmågan att få med sig mittfält och wingbacks och sådär. Och det känns som. Det var ju verkligen en grej som vi lyckades få till under hösten och i kuppen. Och jag, ja, jag, jag tror det är liksom något vi skulle behöva komma tillbaka till igen för att. Men för, för att få ut mer och kunna vinna boll högre upp och skapa målchanser. Och då tror jag ju Prodel kan vara eller hullt Att det är bra att vi låter honom få chansen. Att han förhoppningsvis är hungrig när han kommer in och kan eh, höja nivån av press på något, på något sätt. Men jag, alltså jag tycker också att matcherna vi har gjort senaste omgångarna är... Matcher som väldigt mycket påminner om förra året. Eh, i, den här, I det här stadiet av serien. Där vi kanske inte fick så jättemånga poäng med oss. Men vi gjorde ändå habila insatser. Och det som, det som jag tycker är väldigt positivt. Det är ju att vi vinner. Vi tar poäng utan att riktigt sätta spelet. Och, eh, vi återkommer till det vi pratade om nyss. Just det här med att vår nya lägsta nivå. Är det lägsta nivån som tar oss till mitten av ja, men Börjar vi liksom kännas lite som ett stabilt superrättan lag? Jag tror det faktiskt. Inte bara liksom ett sånt här som verkligen håller oss kvar på Gerskon, utan vi, vi, vi börjar vara ett bra superrättan lag som tar våra pengar här och där. Och eh, ser till att komma någonstans kanske i mitten och börja nosa uppåt i tabellen. Men då är frågan om det är liksom good enough. Jag är inte liksom helt säker på att jag känner så för att vi har ändå en, tycker jag på, på pappret nu, rättslag eh, stark trupp i en serie som inte känns eh, skräckenjagande och eh, de här första fem omgångarna har ju vittnat om att det finns liksom inga, inga givna eh, toppkandidater som, som sticker iväg utan det är väldigt jämnt och mycket delade poäng. Så att just mot den bakgrunden så känns det som att vara ett stabilt mittenlag. Vi, vi snuddar lite vid det här förra veckan så vi behöver ju liksom inte upprepa allt det här hur det är okej okay, eller inte och är det bra att leda först och ramla ner. Vi hade något jävla förvirrat resonemang om det. Men, men jag känner att eh, vi ska vara topp fem och vi ska nosa på någonting uppåt. Just Då, nu är vi topp fem. Just nu ja. Då så. <laughs> men, men, det är därför jag känner mig lite glad idag. Men också om, om man tänker bort skadorna vi har nu. Med Pedro, med... Helgen sjuk och vi har Emelskog i borta. och ja, sådär. Funderar man på VSK som ett topp fyra lag? Med den truppen vi ställer upp just nu. Jag är inte riktigt säker på det. Eller vad känner du? Nu känns det så Det är inget fel med men nu närmar vi oss lite. Vi, hade, vi var väl lite inne på det i förra podden. Just vilka krav man kan ställa på... Eh, Årets trupp och, och, och laget och så där. Och det. Jag är väl ändå så här att. Jag tycker. Jag håller med Fredrik om att vi ändå har. Eh, möjligheten att vara med och utmana i toppen. Det tror jag. Alltså riktigt att vi har en. Alltså väldigt slagfärdig. I, eh, första elva. Men. Eh, det känns också som att Det finns. Ganska många lag i året typ, som skulle kunna få till det och göra, och, och göra det. Ja, det liksom... Men det är just därför. Alltså jag, jag tycker det känns så här att med lite så här, släpp handbromsen lite desperation eh, få igång eh, liksom Prodell och eller Troné liksom i fjolårets eller höstens form Fan, då, då kan det här gå liksom riktigt långt. Jag, menar, jag är inte alls missnöjd med det jag har sett hittills. Svärtom, jag håller med om att vi har en stabilitet. Men just eftersom vi har kanske... Det, jag tycker man kan börja tala om att vi etablerar den där stabiliteten eftersom de tio sista matcherna eh, i fjol eh, var liksom så, så tydliga. Kuppen var bra. Och det känns liksom ändå som att vi har visat nu trots liksom helt sjuka snabba eh, katastrofreaktioner i Sillyforumet så har vi jag, gjort det helt okej okay i början på den här säsongen. och eh, ja, Då kan man fan få våga våga drömma lite. Men det är ju också Super-Reternain skizofren-serie. Alltså, Har du ett lag som funkar defensivt och som får ihop det och eh, kan kämpa en hel säsong så kommer du ha toppkänning. Jag har hört att många olika lag kan vinna mot varandra. Ja, så att det... Därför kanske vi ska så här lämna det här spåret med att försöka sammanfatta vad vi slutar och dyka ner i matchen. Kan vi inte göra lite så här enskild spelarkritik? Var det någon som stack ut på, på bra eller dåligt vis idag? Eller någon som var en besvikelse eller en glad överraskning? Ja, men som jag var inne på tidigare så tycker jag att Anton stack ut på ett väldigt bra vis- gör många bra räddningar och eh, ja, men straffräddningen och se till att vi är kvar i matchen helt enkelt. Eh, så tycker jag eh, att Wilhelm Widdel kommer in och gör ett pikt inhopp. Eh, I övrigt så jag vet inte riktigt. Jag, jag tycker att eh, Jesper Merbom Adolfsson också, ja, men han gör en bra insats. Eh, det kanske är liksom lite vad man har för förväntningar på honom eh, från början att Uh, han, han kommer ju ha liksom ett oprövat kort men jag tycker att han gör det stabilt och det ser bra ut liksom. uh, så det är väl de jag vill lyfta fram oh. Jesper tycker jag ändå och, också höjer sig i andra halvveckan som han har en timer när han ska pressa rätt det känns som det finns just, eller det var i alla fall ett läge där han riktigt träffar när de har en uh, ganska farligt läge till en kontring och han hamnar helt rätt i pressen och liksom avvärjer den på ett uh, jättefint sätt Ja, eh, jag håller med, jag tänker kalla honom för Jesper Adolfsson för jag lär mig aldrig hans eh, mellannamn, men eh, inte bara det att han har sett stabil ut men jag kände också att idag så såg man att han eh, kanske liksom har stärkt lite självförtroendet av att han har, ja, men, tycker att han har den här nivån i sig och vågade eh, kliva på och vara lite mer liksom, eh, eh, ja, men, proaktiv och offensiv i sitt spel, alltså offensivt inte som går framåt, men att stöta på och inte bara sejfa och falla och det, det tyckte jag var så luftes rikt ut. Backlinjen generellt sett var bra, även om Lagerbjälken måste man säga blandade och gav en del i, höll på att ställa till det lite för sig en hel del uppspelsfaser. Ja, han har fått en kanske lite svår situation eftersom han har ju fått gå över till vänster-mittback och ska ju spela upp då. De säger ju att han är tvåfotad och kan spela om både höger- och vänsterfot så ibland så ska han spela upp vänster vänsterfoten och ja, jag vet inte om det var det som gick snett men framförallt så, så, så var det ju som du säger en del uppspel som inte riktigt fick rätt adress. Sen tyckte jag nog att Justin Salmon som jag har sett, Ganska het ut eh, hittills i år. Eh, idag var lite av en eh, besvikelse. Jag tyckte att han ganska ofta eh, stannade upp och valde liksom att eh, spela sidled eller bakåt och i, inte våga trycka på framåt. Och jag, menar, jag tycker att det här är en spelare som eh, tveklöst har liksom sina kvaliteter i det, i det offensiva spelet och att han kan liksom bryta igenom en linje antingen på egen hand eller liksom spela en lite mer utmanande passning. Och om han börjar spela safe, då, då tycker jag inte riktigt att han försvarar sin plats på, på samma självklara vis. Så jag tyckte nog att det var en liten dipp där idag. Ja, nej men det som jag tycker är med Justin är att han har, han lämnar lite för mycket och önska i det defensiva spelet. Där, där behöver han stappa upp lite. Och jag tycker att när när Albin liksom spelar på en av de offensiva positionerna och vi har Kevin Kustovic bakåt så um, ja men Albin kanske har lite och önskar i det offensiva spelet, men jag tycker att han tar ju det defensiva spelet på ett otroligt bra sätt. Eh, och jag tycker att han ändå är bra i det offensiva spelet också. så jag, eh, Ja, jag vet inte. Eh, min mittfältsuppställning är ju då i alla fall liksom att Kevin spelar där bak och Albin och Simon spelar framåt. Och då får inte Justin plats. Men håll håller med, jag tycker att han har gjort eh, ganska bra eh, framåt. Så han är en såklart inhoppare, men ja, eh, eh, eh, för mig så är han inte en startad Jag tycker det du säger om Justin också eh, passar in ganska bra på eh, Simon och, ö, ö, ö, överlag eh, Idag tycker jag han gör en helt okej insats där, men alltså just både eh, Justin och Simon känns det som att de verkligen har eh, sina fördelar är ju framåt och man har väl märkt några gånger när det, nu, nu på slutet när det har blivit att Albin spelar den defensiva rollen att vi kanske inte, Al, Albin har gjort det bra men vi kanske inte får lika bra balans som vi har haft när Kevin har haft en defensiv och, och eh, Albin en av de mer offensiva rollerna på mittfältet. Tyckte det var rätt tydligt när, när Kevin kom in, var det de sista, var det en kvart en tjugo eller sånt där? Mm, något sånt. Eh, alltså vilken, i vilken jävla nytta han eh, gör. Eh, och eh, ja, men att han det blir, det blir liksom en en helt annan aggressivitet och, och timing eh, och rollfördelningen blir också bättre. Mm. Eh, har vi pratat klart om eh, spelat kritiken kanske? Eh, så kan vi gå vidare till att eh, du, Fredrik, fick ju vara en av de eh, åtta i publiken på matchen den här. Vi andra fick eh, vara förpassade till eh, Stege och brandtrappa som vanligt. Eh. Jag var en av de utvalda. Ja, det utvalda exakt. folket. Hur var det? Nej, men det var, <laughs> det var faktiskt väldigt roligt att vara var inne på på jag, eh, i fjol så såg jag några matcher på insidan som eh, ja, akkrediterad press med, med lite fejkade förtecken och vad man ska säga. Det var inte så roligt för då skulle man ju liksom sköta sig. Idag gick det ju bra att och skrika och härja och eh, tyckte det var ganska god stämning på oss åtta som var inne med lite växelsång med stegarna och lastbilen. Eh, och framförallt så tycker jag att det här att nu liksom klubbarna rakt av har bestämt sig för att ta in de här åtta man får ta in. Det tycker jag är, liksom ett, det är ett väldigt bra budskap. Det riktar ju liksom ljuset mot hela publikfrågan. Det blir ett tydligt sätt att visa vad det betyder för folk att gå på fotboll. Gemenskap, glädje, engagemang. och Det blir också en, ett slags politisk statement i att se åtta personer på en sittplatsläktare som väl rymmer då nästan 4000 000 tar väl våran stora läktare där eh, och man kan ju lätt konstatera var och en med det minsta förnuft att eh, det skulle ju rymmas några fler på ett smittsäkert vis särskilt så man får trängas 500 på Ica maxer så jag tycker det, fanns, eh, det finns mycket positivt med att man eh, gör det här och för egen del så var det kul att vara inne på plats, verkligen Nej. Jag tycker jag gillar att svensk elitfotboll, om man ska formulera sig så nu de senaste veckorna på något sätt börjar bli lite mer utåtriktade och ändå liksom försöka ta någon form av strid och liksom, liksom försöka göra poänger mot hur reglerna har varit nu under pandemin. Det känns ju som, det är svårt att bedöma om det är rätt eller fel, men det känns ju som att vi kanske inte har varit så... Eh, ja, men vi, vi, all, alla som är inblandade vill väl klart ha publik på läkta. men det känns inte som att vi kanske har uttryckt det eh, rakt och tydligt liksom, gentemot myndigheter utan det är snarare att vi har... Vi, vi har försökt samarbeta och, och så, sådär men att nu känns det som dels med... Det här att fotbollslaget börjar, vet det, släppa in de här åtta, men också i var det från, jag tror det var från säg, förra veckan. Och det var känt, ett uttalande och det var ju ganska, det var inte lika mjäkigt kanske som det har varit tidigare. Fast jag tycker nog du är lite orättvis mot svensk elitfotboll. Jag tycker att med Mats Enqvist där som i, i spetsen, som generalsekreterare, väl heter det så, Eh, tycker jag har varit otroligt eh, tydlig under, under hela eh, pandemin med att fotbollen har särbehandlats på ett negativt sätt. Jag tycker faktiskt att svensk elitfotboll har varit de som har skött den här frågan klart bäst i, i fotbollsfamiljen medans förbundet och riksidrottsförbundet har ju varit liksom lite diffusa och, och undfallande så är det ju faktiskt liksom intresseföreningen som har varit allra bäst i, i det här och och både diskuterat men också de som har drivit på att ta fram liksom ett eh, koncept eller protokoll eller vad vi ska kalla det för med att visa hur man skulle kunna tillåta publik på matcherna. Ja, alltså, det var inte egentligen menat som kritik mot Sef, just utan jag, jag gillade utvecklingen att vi går mot nu snarare än Kanske att de skulle ha gjort något dåligt hittills. Nej, men jag, alltså jag tycker det SEF har gjort med Mats i spetsen är otroligt bra. Men det som är svårt att värdera är att det, det man kan se på situationen som utomstående är att absolut det rimliga är att vi får ta in um, åskådare på fotboll. Det kanske handlar om 10-20%. procent. Men det som är svårt att här, verkligen sätta ner foten och avgöra är ju hur det de facto är eh, TC-smittspridning och också andra liksom, samhällsinstanser. De har, gjort det, de har gjort det väldigt smart och väldigt eh, opinionsbildande för den gemena fotbollssportaren. Och jag, jag ställer mig liksom bakom varje kampanj de har gjort. Och jag känner mig också trygg med att säga att liksom, vi, vi borde kunna ha fler åskådare på svensk fotboll i dagsläget. Men det som jag tror också att man ska ha lite respekt för är ju att man inte riktigt har hela bilden. Mm. Och, och det, det är väl li, dit, lite dit jag vill komma. Ja, nej men förhoppningsvis så får vi ta in fler än åtta personer redan till nästa hemmamatch. Det har väl öppnats för att kunna lättas på restriktionerna- Ja precis, vi ska ju spela just den 17 maj där de väl har sagt att om smittläget tillåter så ska det kunna bli en skillnad. Sen Andreas, jag håller med, liksom. det fanns precis i början av pandemin då tyckte jag det fanns en tendens från fotbollsfamiljen liksom, i att säga att Nej, vad fan, vi vill gå på match som vanligt. Det, det var lite brist på fingertoppskänsla där. Men sen tycker jag att man har varit smart och visat att det handlar inte om att fotbollen ska särbehandlas på något positivt sätt men det handlar heller inte om att fotbollen ska särbehandlas på något negativt sätt utan nu har det ju faktiskt de facto blivit så att restriktionerna mot fotbollen har ju varit hårdare än mot en rad andra verksamheter i samhället och det är ju inte riktigt rimligt och jag tycker att Uh, det är klart inte vi kan ha matcharrangemang som vanligt med, med vobblande fyllskalla på, på ståplats och uh, liksom till höger och vänster. Det, det är ingen människa som vill ha det. Men nog 2017 uh, skulle det gå att utan problem var de här 300 som vi var mot Trädeborg i höstas uh, på, på liknande vis. Jag tycker liksom att eh, och, och vara på plats där inne igen Jag tänker att den här liksom, du vet, känslan av en Få gå in, eh, ta sin plats eh, man liksom, Även om vi inte var så många, det ligger förväntan i luften Man får dela den där känslan Det blev en påminnelse om hur mycket liksom det kan betyda Av att dela engagemang och glädje och hopp Tillsammans med andra människor och det är ju verkligen det vi behöver i liksom en tid som ju är så jävla fattig på allting som, som gör liksom livet och den mänskliga tillvaron till något innehållsrikt. Så att eh, ja, jag hoppas ju verkligen att vi får ses där snart igen. Mm. Det är väl nog alla. Såg man något speciellt där från då? Var det, var det bättre, bättre vi över spelet? <laughs> jo, men det, det får man nästan utgå från. Det var ju onekligt. Jag var nästan lite chockad av att kunna sitta liksom i på bra rad elva eh, typ precis vid mittlinjen. <laughs> onekligen fick man eh, lite annat eh, perspektiv på, på spelet. Det är också därför mina observationer har varit lite mer trixsäkra än era den här Just det. Var, var äh, det något annat än spelet du såg då? Uh, vad hybrisen fick där. Nej men man, man kunde ju Vad heter det, Märka lite mer vad som hände på bänken Eftersom man satt på den sidan uh, Sen så hade jag Min uh, ja, Inte bänkgrannen då Men min, den närmsta personen till vänster Det var uh, Sporons uh, pappa Han var också en av de uh, åtta jag passar ju på att äh, tala om att vi är alla var mycket nöjda med hans sons tjänster och gärna såg att äh, han fortsatte i VSK. Äh, och äh, det verkar som att pappan tyckte det var en bra idé. Så han får <gård> lyssna på sin far då. Ja, det hoppas vi verkligen. Sen får man väl, jag vet inte om ni, som jag fattade nu under veckan så hade ja, men just Mats Enqvist... Uh, samtal med FOM, just det där gällande det här med om det ska vara ett bestämt antal i tak när det gäller publik, när du öppnar upp eller om det ska vara mer liksom, procentuellt uträknat. Uh, och det känns ju som att, uh, ja, det, det rimliga är väl att det har med procenten att göra på något sätt. Men vi får se. Man ska ju alltid tänka på procenten eh, En annan sak man kunde se Från, från läktaplats när man var inne Det var ju att j eh, de verkar ju ha en tendens Att alltid ha lite så här småstöriga Tränare eh, Förut hade de med Twitterkungen eh, Brännan och eh, Gillar du inte honom? Om jag gillar honom ja, gillar du? Nej, det nej. gjorde jag väl inte nej, nej. Gjorde du? Nej, jag vet inte Jag, bara, jag tänkte att Han var väl likable Jo, men det var väl precis det som var problemet. Han ville vara så jävla likable. Han ville vara liksom så här lite down with the lads på Twitter. Men nej, eh, eh, det var mycket snack och lite verkstad. Det var mycket krönig i Offside och sånt där. Men, men hans snubben om han nu, vad fan heter han då? Gide Falk heter han så? Ja, ah, Patrick Falk, så. Ja, precis. Han... Eh, körde fluffig väst och patchad Stone Island när han coachade. Men det hjälpte ju inte honom men det såg Nej. lite tramsigt ut. Alla vet väl att man tar av patchen om man är någonting att räkna med. Jag menar det. In the know. Patch off. Men han var, han var på tå. Han var het. Det såg ut som att han ville köra en mot en inte mot Askebrand men mot domar vid några tillfällen. Det ville vi väl ha sidan. innan vi allihopa. Ja, domaren var ju värdelös men jag förstår inte att han gnällde så mycket på domaren i så fall. Nej, men precis. Men det var som, vad heter det? En annan gröenvids supporter på plats skrek när Falk började gnälla på domaren. Har ni kommit på först nu att han är dålig? Det vi vet hela tiden. Ja, precis. Ja, det är rimligt rimligt. Nej, men det där var väl också en sån här litet added value med att vara på på insidan. Speciellt eftersom det är inte är så mycket publik i övrigt så hör och ser man mycket. Jag tycker det är ganska kluvet just för, för oss som inte var på plats där det och är stå på kort sida så är det ju man ser ju alltid helst fotboll live men vi har kanske inte jättebra överblick från de platser vi kan få här och nu Jag kan säga att det skönaste det var att slippa se genom två eller ibland tre nät Det är de här, ursäkta att jag svär i podden, men man får svära i här podden va? Det får man de här jävla nätten är det ju mest frustrerande när man står jag tycker liksom det här kortsidesperspektivet det kan man faktiskt leva med men nätet är ju svårt att förlika sig med så det var skönt att slippa mm. hur skötte vi oss då tyckte ni jag vill, ju gärna, jag vill ju gärna föreställa mig att vi åtta som var på plats den här veckan lät mer än de åtta som var på plats förra veckan möjligt men jag såg inte en enda bengal, vad säger du Juki? nej det var, det var svagt det behöver du poppas mer <laughs> Vilka jävla krav Man vill ju inte missköta när man är among the chosen few Nej, det är tydligt um, Ja, uh, nästa, nästa match har vi också hemma uh, Värnamo De ligger tre just nu uh, Har nio poäng på fyra matcher med alla sträckorna gången Ja, då ska vi väl avslöja nykomlingshypen uh, och uh, steppa upp vårt eget game ordentligt, det är, det är väl dags att vinna och vi kan ju inte tillåta oss någon sån 94-nostalgi och vara generösa av den anledningen. Det som däremot är värt att fundera över, det är ju om Tätter kommer att spela eller inte. Vad tror ni? Det är väl en av de som Asker Band brukar skriva ner först i laguppställningen. Jo, precis. Men frågan är om det ska vara så. Jag har ju nämligen en liten spaning. Han tenderar ju att vara avstängd lite då och då. Och... De fem matcher som man har varit avstängd i, har vi vunnit samtliga? Det är sant? Ja. Räkna upp dem. Trelleborg, Dalkurd och Umeå i fjol. Och Vasalund och Jönköping i år. Där spelar han inte och vi vann dem samtliga. Eh, sen håller jag med om att det är inte jättekonstigt att eh, Askebrand ser honom som en spelare som är rimlig att ha på plan. Ofta så levererar han ju bra och han är jobbig och möta. Det är sådana som, som man lätt att tycka om ha sitt eget lag. Även om jag tycker att favorit som han ibland omnämns det har jag liksom inte riktigt begripet. faktiskt. Eh, men han är ju en spelare som har sin styrka i att eh, spela med en intensitet som alltid är på gränsen. Och det kräver ju ändå liksom viss eh, balans och eh, ett visst omdöme för att omsätta det utan att det kostar för mycket. Och nu kan man väl ändå konstatera efter två röda kort den här säsongen. Så är ju frågan om han har den där omdömet. Och han har ju själv liksom i intervju då liksom vittnat om att han haft en jävligt tuff period på, på det privata planet med dödsfall i familjen. Och att han tycker liksom det är jävligt jobbigt. Och eh, det är ju hur begripligt som helst. Men då kan man väl ändå fråga sig om en, om en person som eh, måste liksom leverera på topp och med intensitet inte är i balans. Då kanske han inte ska spela heller. Och man kan väl kanske liksom, av insatserna hittills i år fråga sig om man kanske borde ha fått vila. Jag tänker lite som det här vi var inne på med Prodell och eh, Troné. Att eh, de känner sig ganska säkra på sina platser och eh, då kanske man liksom inte gör jobbet på samma vis när motståndaren är lite mindre sexig än Malmö FF eller Häcken och på samma vis så kanske också liksom Täti skulle må bra alltså alla må bra av att vila ibland men han kanske också skulle vara bra av att veta att fan han måste steppa upp och vara liksom mer fokuserad och mindre utvisningsbenägen för att vara en given startspelare Mm. Så du säger att uh, om Täti inte spelar så vinner vi på måndag, nästa måndag. Det vore ju jättebra om vi vann. Mm. Och, och nyckeln till det är att spelar. inte spelar. Nej, men alltså fan, riktigt så enkelt är det inte heller. Men det tål ändå att tänkas på eftersom den här givna startspelaren uppenbarligen uh, inte alltid är en uh, nödvändig förutsättning för att vi ska vinna. Och det är väl ganska tydligt att han har tagit en hel del felbeslut. Framförallt nu under våren. Just gällande hans, ja men hans spelstil och värdera lägena och kliva på. En sak som verkligen märktes nu när man var lite närmare. Det var att spelarna och ledarstaben och så. De, det tycktes verkligen som att de uppskattade eh, det här stödet som, som fanns. Uh, jag menar, och det, det är ju sånt där man säger och sånt där man kanske vet eller anar sig till men fan, det här får väl bli som en så här uppmaning att i väntan till att vi får fylla liksom på riktigt, ta er ner idag var det ju fint, det var ju folk vid muren det var folk på lastbil och det var åtta hyfsat röststarka på på insidan och allt det där spelar ändå roll och jag tycker att vi, vi ska vara noggranna med det där för att det som skiljer ut VSK på den här nivån det är ju ändå att vi har liksom en aktiv supporterkultur. Eh, jag tror inte man ska underskatta värdet av det eh, för spelarna. Alltså speciellt de här som både är yngre eller kommer från Gersgårds Så det är kanske första gången de får uppleva det här. Och för de som har varit här länge och själva har en relation till klubben så spelar det också stor roll så vi som var där ska fortsätta och ni andra får gärna ansluta. Bli inte så jävla pandemibekväma. Fastna inte i någon soffa på Ålstads. Kom till parken. Men se till att hålla avstånd. Ja. Och med det fina avslutningstalet så säger som brukar när vi avslutar den här podden. Heja sport! Heja sport! Heja sport!